Бріджертони, Джулія Квін, Віконт, який мене кохав. Розділ 22. Попри популярну думку, ваша авторка знає, що її вважають дуже цинічною. Але любий читачу, це недалеко від правди. Вашій авторці нічого не подобається більше, ніж щасливий кінець. І це робить її романтичною дурепою, як би там не було. Світська хроніка «Леді Уіслдаун, 15 червня 1814 року. На той час, коли Антоні дістався перекинутого екіпажу, Едвіна зуміла виповсти з-під нього і чіплялася за зруйнований шматок деревини, намагаючись відкрити отвір з іншого боку екіпажу. Рука в її сукні був порваний, низ порвався і був весь брудний. Але вона, здавалося, нічого не помічаючи, відчайдушно смикала дверцята. Ньютон стрибав біля її ніг. Його гавкіт був шалений і пронизливий. «Що трапилося?», – спитав Ентоні з панічними нотками в голосі, зістрибуючи з коня. «Я не знаю», – схлипнула едвіна, дві сльози, що бігли у неї по обличчю. «Містер Бегвелл не дуже досвідчений водій, я думаю. А потім Ньютон отримав свободу. І потім я не знаю, що сталося. Ми їхали нормально, і буквально за хвилину…» «Де містер Бегвел?» – вона рушила до іншого боку екіпажу. Він випав і не сильно вдарився головою. Думаю, з ним усе гаразд. «Але Кейт?» – «Що з Кейт?» – Ентоні сів на намагаючись оцінити ступінь пошкоджень. Екіпаж перекинувся і повністю розбив правий бік. «Де вона?» – Двіна судомно проковтнула, і її голос перейшов у шепіт. «Я думаю, вона потрапила до пастки під екіпажем. У цей момент Ентоні відчув смерть». Гіркота відчувалася в його горлі, в тіло його ніби стромляли ніж, а повітря не надходило в легені. Ентоні злісно почав розкидати зламані частини екіпажу, прагнучи зробити більший отвір. «Кейт!» – завелав він, намагаючись звучати спокійно і не хвилюватися. «Кейт, ти мене чуєш?» Єдиним звуком, який він почув, було жахливе ржання коней. «Прокляття! Він повинен звільнити їх, перш ніж вони впадуть у паніку та розтягнуть рештки екіпажу». Едвіно різко покликав її Ентоні, подивившись через плече. Вона поспішила до нього, ламаючи руки. «Так? Ви знаєте, як розпрягати коней?» Вона кивнула головою. «Не дуже швидко, але я зможу це зробити!» Він хитнув головою до глядачів. «Подивися, може хтось зможе допомогти тобі!» Вона кивнула і швидко дісталася коней. Кейт знов голосно покликав він її. Він не міг її побачити. Сидіння все закривало. «Ти мене чуєш?» «Жодної відповіді. «Спробуйте з іншого боку», – почувся голос голоседвіни. «Там не так все зламано». Ентоні схопився на ноги і швидко підбіг до іншого боку екіпажу. Дверцята були вирвані з коренем. І залишився достатній отвір, щоб він міг просунути верхню частину тулуба. «Кейт», – покликав він її, намагаючись не зважати на паніку в його голосі – Кожен вдих і видих із його губ у замкнутому просторі лунав голосно і нагадував йому, що він не чує тих самих звуків від Кейт. І потім, коли він посунув амортизатори, що знаходилися під сидінням екіпажу, він побачив її. Вона була страшенно бліда, але шия була ніби не зламана і він не побачив жодної краплі крові. Це могла бути досить гарна ознака. Він не був особливо сильний у медицині, але тримався за це, ніби чекав на диво. «Ти не можеш померти, Кейт!» – пробурмотів він, а його пальці смикали й трощили, намагаючись розширити отвір, щоб можна було витягнути її через нього. «Ти чуєш мене? Ти не можеш померти!» Він порізав руку об одну зі зламаних дерев'яних частин екіпажу, але не помічав крові, що капала з його руки. «Тобі слід було б дихати!» – попередив він. Його голос був близький до ридання. Передбачалося, що першою помреш не ти, нині не твій час. «Ти хоч мене розумієш?» Він витягнув інший шматок дерева і через розширений отвір узяв її за руку. Його пальці намацали її пульс, який видавався досить стійким. Але було ще неможливо визначити, чи йде у неї кров, чи зламала вона спину, чи, можливо, розбила голову. Його серце затремтіло, було так багато способів померти. Якщо звичайна бджола може вбити чоловіка, то чому дорожня пригода не може забрати життя однієї маленької жінки? Ентоні схопив останню частину деревини, яка закривала її від нього. Спробував, але не зміг зрушити. «Не робіть цього», – заблагав він. «Зараз не її час». «Боже, ти чуєш мене?» «Це не її час». Він відчув щось вологе на щоках і невиразно зрозумів, що це сльози. «Предбачалося, що помру я», – задихався він. «Спочатку передбачалося, що помру тільки я». І потім, як тільки він приготувався знову смикнути шматок дерева, що не піддавався, пальці Кейт стиснулися і схопили його за зап'ястя. Його погляд упав на її обличчя, і він побачив, як вона широко розплющила свої очі, і кілька разів моргнула. «Про що, чорт, забирай?» – спитала вона сонним голосом, ніби нещодавно прокинувшись. «Ти сказав щойно». Полегшення затопило його. «З тобою все гаразд?» – спитав він. Його голос вагався на кожному слові. Вона скорчила гримаску, потім сказала, «Зі мною все буде чудово». Ентоні зробив паузу, потім спитав, «Але чи все з тобою гаразд прямо зараз?» Вона відкашлялася, він думав, ніби почув, що вона здригнулася від болю. «У мене щось із ногою», – зізналася вона, «але не думаю, що в мене йде кров». Близька до непритомності, слабкість, запаморочення, вона похитала головою, тільки біль, «Що ти тут робиш?» – він усміхнувся крізь сльози. «Я шукав тебе». «Ти шукав мене?» – прошепотіла вона. Він кивнув головою. «Я прийшов, тобто я хотів сказати, я зрозумів». Він судомно прокопнув. Він ніколи не міг уявити, що прийде день, коли він скаже ці слова жінці. Але вони так сильно виросли в його серці, що він не міг промовчати. «Я кохаю тебе, Кейт», – сказав він, задихаючись. Потрібно було багато часу, щоб зрозуміти це. Але я кохаю тебе і шукав тебе, щоб це сказати. Нині, сьогодні. Її губи склалися в слабку посмішку. Ти, прокляття, вибрав досить вдалий момент. Дивно, але він усміхнувся у відповідь. Ти майже рада, що я змусив чекати на тебе так довго, так? Якби я сказав ці слова минулого тижня, я б не пішов за тобою в парк сьогодні». Вона показала йому свій червоний язичок, що, враховуючи обставини, змушувало його кохати ще сильніше. «Тільки витягни мене звідси», – попросила вона. «Тоді ти нарешті скажеш, що любиш мене», – подразнив він. Вона посміхнулася йому задумливою та теплою усмішкою і кивнула. Це було достатнє оголошення свого кохання до нього. Враховуючи, що він повзає в уламках екіпажу, а Кейт застрягла в цьому проклятому екіпажі, і в неї може бути зламана нога. І він раптово відчув величезне почуття задоволення та єднання з усім світом. І він зрозумів, що не жив усі ці 12 років. Починаючи з того фатального дня, коли він увійшов до спальні батьків і побачив батька, який лежить на дивані холодного і застиглого. «І збираюся витягти тебе звідси», – сказав він, беручи її за талію. «Це може пошкодити ногу, але я боюся, інакше не вийде». «Моя нога вже пошкоджена», – сміливо посміхнулася вона. «Я просто хочу швидше вилізти звідси». Ентоні коротко кивнув їй і, обігнявши за талію, почав тягнути. «Що з тобою?» Його серце застигало щоразу, коли він бачив, як вона здригається від болю. «Все чудово», – відповіла вона, задихаючись, але він подумав, що вона просто хоробриця. «Мені треба повернути тебе», – сказав він, побачивши, що виступає зламана дерев'яна конструкція. Досить важко буде витягнути її звідти. Він не турбувався про її сукню. Прокляття, він купив би їй сотню нових суконь, аби вона пообіцяла більше ніколи не сідати в екіпаж, керувати яким буде не він. Він не міг винести думки про те, що може подряпати навіть дюйм її ніжної шкіри. Її так уже дісталося. «Я намагатимусь витягнути тебе головою вперед», – сказав він. «Ти можеш трохи поворухнутися? Підніми руки так, щоб я міг тебе схопити під руки». Вона кивнула, стиснувши зуби. Так болісно поверталася за його допомогою дюйм за дюймом. Вона витягла руки і простягла їх йому. «Я дістав», – підбадьорливо сказав він. «Зараз я збираюся». Просто зроби це, сказала Кейт крізь стиснуті зуби. Не треба нічого пояснювати. Дуже добре, відповів він ногами краще впершись у землю. На рахунок три він стиснув зуби і почав тягнути її назовні. І зупинився секундою пізніше, після того, як пролунав несамовитий крик Кейт. Якби він не був переконаний у тому, що йому залишилося жити дев'ять років, він міг би присягнутися, що такий її крик відібрав у нього щонайменше років десять. «З тобою все гаразд?» – швидко спитав він. «Все добре», – відповіла вона, але дихала на силу, крізь побілілі зуби, і обличчя її було напружене від болю. «Що трапилося?» – почувся схвильований голос Едвіни, яка була з іншого боку екіпажу і розпрягала коней. Я почула жахливий крик Кейт. «Едвіно?» – запитала Кейт, крутячи головою на всі боки і намагаючись побачити її. «З тобою все гаразд?» Вона нетерпляче смикнула за рукав Ентоні. «Що з Едвіною? Вона травмована, їй потрібен лікар?» «З Едвіною все гаразд», – відповів він. «А ось ти потребуєш лікаря. А містер Бегвел?» «Як там Бегвел?» – спитав Ентоні Едвіну. Голос його звучав зосереджено, оскільки він остаточно витягав Кейті з-під уламків. Він вдарився головою, але з ним наче все нормально. «Нічого. Чи можу я чимось допомогти?» – почувся поряд схвильований чоловічий голос. У Ентоні було таке почуття, що в усьому винен цей дрібний коргі Ньютон, ніж містер Бегвелл. Але молодик керував екіпажем, і Ентоні зараз був не в тому настрої, щоб відчути прихильність до нього. «Я дам вам знати», – коротко відповів він, і повернувшись до Кейт, сказав, «Із Бегвелом все добре». Я не можу повірити, що спочатку зовсім забула спитати про них. «Я впевнений, твоя помилка прощається через обставини», – сказав Ентоні, тягнучи її назад до тих пір, поки сам повністю не вибрався з екіпажу і не залишився останній ривок, щоб витягнути її звідти. «Едвіно, Едвіно», – покликала Кейт, – «ти впевнена, що не поранена». Едвіна просунула обличчя в отвір. «Зі мною все гаразд», – сказала вона заспокійливо. «Містер Бегвелл звалився з екіпажу, а я виявилася...» – Стисни зуби, Кейт, – наказав Ентоні. – Що? Ох! Одним єдиним ривком він витягнув її назовні, і обидва вони приземлилися на землю, важко дихаючи. Але якщо Ентоні посилено дихав через напруження, то Кейт від сильного болю. – О, Боже! – майже заволала Едвіна. – Подивіться на її ногу. Ентоні подивився на Кейт. І відчув, як шлунок опустився. Одна з її ніг була вигнута й викривлена так, що ставало очевидним, що вона зламана. Ентоні судомно проковтнув, намагаючись не виглядати надто схвильованим. Він багато чув про людей, які втратили ноги чи руки через інфекцію та погане медичне обслуговування. «Що з моєю ногою?» – спитала Кейт. «Вона пошкоджена, але… Боже, краще не дивися», – сказав Ентоні, намагаючись повернути її обличчя в іншому напрямку. Її часте дихання, до цього через спробу впоратися з болем, стало панічним та безладним. «О, мій Боже!» – вона задихалася. «Вона зламана! Я не могла собі уявити, що вона зламана, доки не побачила!» «Не дивись», – наказав Ентоні. «О, Боже! О, Боже!» Кейт нахилилася над нею Едвіна, стурбована її голосом. «З тобою все гаразд? Подивися на мою ногу!» – майже заволала Кейт. «Вона виглядає так, наче з нею все гаразд?» «Я говорила про твоє обличчя, воно зелене». Але Кейт нічого не відповіла, вона часто дихала, і потім перед Ентоні, двіною містером Бегвеллом і Ньютоном, які дивилися на неї в усі очі, вона знепритомніла. Через три години Кейт була влаштована у своєму ліжку. Їй, звичайно, не було зручно, але принаймні не було так боляче, завдяки настоянці опію, яку буквально влив у її горло Ентоні, через хвилину після того, як вони опинилися вдома. Її нога була надійно закріплена трьома хірургами, яких викликав Ентоні. Не тому, що всі вони сказали, що необхідно більше однієї людини, щоб встановити кістку, а тому, що Ентоні схрестив руки і невблаганно дивився на них впритул до тих пір, поки вони не замовкли. Лікарі залишили кілька приписів, присягаючись, що вони прискорюють зрощення кістки. Ентоні трусився над нею, як курка-квочка, пильно спостерігаючи за кожним рухом лікарів, поки один з них, набравши сміливості, спитав його, коли він отримав ліцензію від Королівського медичного коледжу. Ентоні не здивувався. Після багатьох умовлянь, коли нарешті нога Кейт була надійно встановлена, перев'язана і накладена шина, їй сказали, що повне одужання вона може чекати лише через місяць ув'язнення. «Чекати місяць?» – простогнала вона Ентоні, як тільки пішов останній із хірургів. «Як я зможу так довго чекати? Ти могла б зайняти себе читанням», – запропонував він. Вона нетерпляче видихнула через ніс, їй було важко дихати крізь зуби. «Я не впевнена, що зможу читати, лежачи на спині». Він ледве стримав сміх. «Можливо, ти могла б взятися за рукоділля», – запропонував він. Вона пильно подивилася на нього, ніби перспектива зайнятися рукоділлям змусила її відчути себе краще. Він обережно сів на край ліжка і погладив її по руці. «Я складу тобі компанію», – сказав він з підбадьорливою усмішкою. «Я вже вирішив, що зменшу той час, який я проводжу в клубі». Кейт стомлено зітхнула. Вона втомилася, її нерви були розхитані болем, і вона насилу подивилася на чоловіка. Вона повернула руку так, щоб пальці їхніх рук переплелися. «Я тебе кохаю, ти знаєш», – м'яко сказала вона. Він стиснув її руку і кивнув. Теплота його очей відповіла на її висловлювання більше, ніж могли б будь-які слова. «Ти сказав мені, що ми не повинні закохуватися», – сказала Кейт. «Я був дупою». Вона не сперечалася. Вигін його губ сказав їй, що він помітив відсутність її звичайної суперечливості. Після невеликої паузи вона заговорила знову. Ти казав дивні речі у парку. Рука Ентоні залишилася в руці, але сам він мимоволі подався трохи назад. «Я не знаю, що ти маєш на увазі», – відповів він. «Я думаю, ти знаєш», – тихо сказала вона. Ентоні заплющив очі і підвівся. Його пальці тяглися від її руки, поки хватка не ослабла, і їхні руки розійшлися. Так багато років він був обережний і тримав свої дивні переконання у собі. Це здавалося найкращим варіантом. Люди або повірили б йому і турбувалися про нього, або не повірили б і подумали, що він божевільний. Ні те, ні інше йому не пасувало. Але тепер одного критичного моменту він усе виговорив своїй дружині. Він навіть точно не пам'ятав, що сказав їй. Але цього було достатньо, щоб прокинулась її цікавість. А Кейт була не з тих, хто відступає. Він міг спробувати відмовитися від неї. Але зрештою вона отримає всю інформацію з нього. Не було більш упертої жінки, ніж його дружина. Він підійшов до вікна і притулився до підвіконня, байдуже дивлячись у вікно. Ніби він міг бачити міський краєвид крізь важкі червоні штори. «Є щось, що ти маєш знати про мене», – прошепотів він. Вона нічого не сказала, але він знав, що вона уважно слухає його. Можливо, він почув, як вона змінює своє положення в ліжку. Можливо, це була напруга, що виникла в повітрі. Але так чи інакше він знав, що вона його слухає. Він обернувся до неї. Йому було набагато простіше звертатися до фіранок. Але вона заслуговує на нормальну розмову. Вона сиділа в ліжку, її нога лежала на подушках а її широко розплющені очі заповнилися сумішу цікавості та занепокоєння. «Я не знаю, як пояснити тобі, що це і без того звучить досить смішно», – сказав він. «Іноді найлегший спосіб просто сказати це», – пробурмотіла вона. Вона погладила місце на ліжку поряд із собою. «Ти не хочеш сісти поряд зі мною?» – він похитав головою. «Її близькість лише ускладнить розмову. Щось трапилося зі мною, коли мій батько помер?» – повільно почав він. «Ваші стосунки були дуже близькими, чи не так?» Він кивнув головою. «Ближче за нього в мене нікого не було, доки я не зустрів тебе». Її очі заблищали. «Що ж сталося? Це було несподівано», – сказав він. Його голос був спокійний, ніби він переказував прочитані новини в газеті, а не найтривожніший випадок у його житті. «Бджола, я ж казав тобі». Вона кивнула головою. Чи міг хтось подумати, що бджола здатна вбити людину, промовив Ентоні з саркастичним сміхом. Це могло виглядати досить кумедно, якби не так трагічно. Вона нічого не говорила, тільки дивилася на нього з теплотою і симпатією, що болісно відгукнулися в його серці. Я залишився з ним віч на віч протягом всієї ночі, сказав він, злегка повертаючись так, щоб вона не могла побачити його очей. Він був звичайно вже мертвий, але мені потрібно було трохи часу. Я лише мовчки сидів поряд із ним і дивився в його обличчя. Короткий, сердитий сміх зірвався з його губ. Боже, яким же дурним я був! Я очікував, що він будь-якої миті розплющить очі і підніметься. Я не думаю, що це було би зглуздо, лагідно сказала Кейт. Я теж бачила смерть. Важко усвідомити, що людина вже пішла від нас, коли вона виглядає нормально. Не знаю, коли це сталося, промовив Ентоні, але вже до ранку я був цілком певен. «В тому, що він помер?» – запитала вона. «Ні», – грубо відповів він. «В тому, що я теж помру». Він чекав від неї коментарів, криків, чогось, але вона просто сиділа, дивлячись на нього, без помітної зміни виразу на обличчі, поки він не сказав. «Я не така велика людина, якою був мій батько. Він би не погодився з твоїм твердженням», – спокійно сказала вона. «Добре, але його тут немає, щоб він міг не погодитися, чи не так». Вона знову промовчала. Він мовчки проклинав усе на світі і притис пальці до скронь. У нього заболіла голова. Він відчув запаморочення і усвідомив, що не може згадати, коли востаннє їв. "Це моя думка", сказав він низьким голосом. "Ти не знала її". Він сперся на стіну і видав стомлене зітхання. "Дозволь мені лише сказати тобі щось. Не кажи, не переривай і не суди раніше. Це досить складно зробити. Ти зробиш це заради мене?" Вона кивнула головою, Ентоні глибоко зітхнув. Мій батько був найвеличнішим чоловіком з усіх, кого я знав. І дня не минає, коли я розумію, що не дотягуюся до нього. Я лише знаю, що він був усім для мене. Я прагнув бути схожим на нього. Я ніколи не зможу бути таким самим, як він. Але якби я міг хоч трохи бути схожим на нього, я був би повністю задоволений самим собою. Це все, чого я коли-небудь хотів і чого прагнув. Лише трохи схожим на нього. Він глянув на Кейт. Він не був певний, чому. Можливо, для завірення, можливо, щоб побачити в неї на обличчі симпатію. А може просто побачити її обличчя. Це була єдина річ, яку я знав і розумів. Прошепотів він, шукаючи в собі хоробрість, щоб дивитися її увічі. Я ніколи не зміг би його перевершити, навіть через роки. Ти намагаєшся розповісти мені, прошепотіла вона. Він безпорадно знизав плечима. «Я знаю, що все це не має сенсу. Я розумію, що не можу дати нормального раціонального пояснення. Але починаючи з цієї ночі, яку я провів біля батька, я зрозумів, що не зможу прожити більше, ніж він. Розумію», – сказала вона спокійно. «Ти?» І потім ніби прорвалася дамба. І полилися слова. Усе вилилося з нього назовні, чому він відмовився одружитися з кохання, заздрість, яку він відчув, коли вона боролася зі своїми демонами та перемогла їх. Він бачив, як вона піднесла одну з її рук до рота і трохи прикусила кінчик великого пальця. Він бачив це вже раніше і зрозумів, вона так робить завжди, коли стривожена або глибоко замислилась. «Скільки років було твоєму батькові, коли він помер?» – запитала вона. «Тридцять вісім». «Скільки тобі зараз?» Він з цікавістю дивився на неї. Вона знала його вік, але він все одно сказав. «Двадцять дев'ять». «Отже, за твоєю оцінкою, нам з тобою залишилося лише дев'ять років». «Що найбільше?» «І ти щиро переконаний у цьому». Він кивнув головою. Вона стиснула губи і видихнула через ніс. Потім через деякий час, який він відчув як нескінченну тишу, вона прямо подивившись на нього, ясними очима сказала. «Ти помиляєшся». Було досить дивно відчути у тоні її голосу глибоке переконання у цьому. Ентоні навіть відчув, що мимоволі посміхається. Ти думаєш, я не знаю, як смішно все це звучить? Я взагалі не вважаю, що це звучить смішно. Це виглядає зовсім як нормальна реакція, особливо враховуючи, наскільки сильно ти обожнював свого батька. Вона задумливо знизала плечима і схилила голову набік. Але при цьому ти все одно помиляєшся. Ентоні нічого не сказав. Смерть твого батька була нещасним випадком, сказала Кейт. Просто нещасний випадок. Жахливий удар долі, який ніхто не міг би передбачити. Ентоні фаталістично знизав плечима. Я, можливо, піду його шляхом. Ох, заради кохання, до... Кейт прикусила язик на секунду, перш ніж богохульство зірвалося з нього. Ентоні, якщо подумати, я можу померти завтра. Я могла померти сьогодні, коли той екіпаж перекинувся. Він зблід. Ніколи не нагадуй мені про це. Моя мати померла в моєму віці, різко нагадала йому Кейт. Ти колись думав про це? Відповідно до твоїх законів я маю померти до мого наступного дня народження. Не будь дурепою, закінчила вона за нього. Тиша стояла протягом хвилини, а то й двох. Нарешті Ентоні прошепотів. Я не знаю, чи я зможу припинити все це. Ти не повинен намагатися припинити це, сказала Кейт. Вона прикусила губу і поклала руку на порожнє місце поряд із собою. Ти не міг би сісти сюди, щоб я могла тримати тебе за руку. Ентоні відповів негайно. Він сів і взяв її за руку. Тепло її тіла затоплювало його, просочувалося всередину його тіла і пестило душу. У той момент він зрозумів, що це більше, ніж просто кохання. Ця жінка змушувала його почуватися найкращим чоловіком. Він і раніше був досить гарною, сильною і доброю людиною. Але поряд із нею він ставав набагато кращим. І разом вони могли добитися чого завгодно. Це майже змусило його подумати, що 40 років – це не така вже й неможлива мрія. «Ти не мусиш намагатися припинити це», – знову повторила вона. «Чесно кажучи, я не бачу іншого способу пройти через це, поки тобі не виповниться 39. Але зараз...» «Ти можеш», – вона стиснула його руку, і Антоні відчув себе набагато сильніше і впевненіше, ніж раніше, відмовитися від впевненості в тому, що це може керувати твоїм життям. «Я усвідомив це сьогодні вранці», – прошепотів він, – «коли зрозумів, що маю сказати тобі, як я кохаю тебе. Але так чи інакше, тепер я знаю це». Вона кивнула, і він побачив, що її очі сповнені сліз. «Ти маєш жити щогодини свого життя так, ніби вона остання», – сказала вона. «І кожен день свого життя жити так, ніби ти безсмертний. Коли мій батько захворів, він так шкодував. Було так багато речей, що він не зробив», – сказав він мені тоді. Він завжди припускав, що він матиме більше часу. Це те, що я зрозуміла і давно несла з собою. з якого дива ти думаєш, я вирішила спробувати навчитися грати на флейті у такому пізньому віці?» Всі казали мені, що я надто стара для цього, що мені треба було починати вчитися в дитинстві. Це справді так. Я ніколи не дуже добре гратиму на флейті. Але я можу насолоджуватися цим безпосередньо для себе. І я маю знати, що принаймні я спробувала зробити це. Ентоні посміхнувся. Вона жахливо грала на флейті. Навіть Ньютон не переносив її гри і тікав подалі. Але протилежна думка така вірна, м'яко додала Кейт. Ти не можеш уникати викликів долі або уникати кохання тільки тому, що ти думаєш, що ти не зможеш закінчити свої починання. Зрештою, ти сильно пошкодуєш про те, що хоча б просто не спробував, як пошкодував мій батько. Я не хотів любити тебе, тихо прошепотів Ентоні. Це була та річ, яку я боявся найбільше. Я виріс досить переконаним у моїх дивних поглядах. Фактично, досить зручних. Але кохання, він задихався, голос його тремтів і здавався немужнім, що робило його дуже вразливим. Але він не хвилювався про це, перед ним була його Кейт. Не мало значення, що вона почує його побоювання, адже вона любила його незалежно від того, яким він був. Це змушувало його почувати себе піднесено. «Я бачив справжнє кохання», – продовжував він. «Я не відносився до нашого цинічного суспільства, яке занурилося в пороках». «Я знав, що таке кохання існує. Моя мати, мій батько. Він зупинився, щоб вирівняти дихання. Ця розмова здавалася найважча річ, яку він коли-небудь робив. І все-таки він знав, що слова мають бути сказані. Він знав, незалежно від того, як важко було їх вимовляти. Я був упевнений, що це єдина річ, яка зробить моє знання. Я не знаю, як назвати це. Моє знання про мою смерть. Він скуйовдив волосся на силу, підбираючи слова». «Кохання було єдиною річчю, яка могла зробити знання про мою швидку смерть нестерпним. Як я міг спокійно любити когось, знаючи, що це все приречено?» «Але це не приречено», – сказала Кейт, стискаючи його руку. «Я знаю, я закохався у тебе, і тепер я знаю це. Навіть якщо я маю рацію, і мені долею зумовлено прожити стільки, скільки прожив мій батько, я не приречений». Він нахилився вперед і торкнувся легким поцілунком її губ. «У мене є ти, – прошепотів він, – і я не збираюся витрачати даремно моє життя, коли ми разом». Губи Кейт склалися в посмішку. «І що ж це означає?» «Це означає, що кохання не повинно побоюватися, що все скоро закінчиться. Кохання до людини, яка заповнює твоє серце, яка робить тебе кращою людиною, ніж ти коли-небудь мріяв стати. Це видно в очах твоєї дружини і знанні, яке наповнює всього тебе» що вона найкраща людина, яку ти коли-небудь знав. Ох, Ентоні, прошепотіла Кейт, сльози потекли по її обличчю. Таке ж почуття я відчуваю до тебе. Коли я подумав, що ти могла померти. Не вимовляй це, вона задихалася. Ти не повинен переживати це знову. Ні, відповів він, я скажу. Я маю сказати тобі, це був перший раз за всі ці роки очікування смерті, коли мені по-справжньому захотілося померти, оскільки ти пішла. «Не було нічого, що могло б змусити мене продовжувати жити. Я не знаю, як моя мати пережила це. Вона мала своїх дітей», – сказала Кейт, – «вона не могла залишити вас». «Я знаю», – прошепотів він, – «але біль, який вона винесла...» «Я думаю, що людське серце насправді набагато сильніше, ніж ми собі можемо уявити». Ентоні дивився на неї і довго не відводив своїх очей від її обличчя, поки не відчув, що вони з дві половинки одного цілого». Тоді він однією рукою притягнув її до себе і нахилився поцілувати її. Його губи ніжно притиснулися до її губ, пропонуючи всю любов, відданість, повагу, яку він відчував до неї. «Я кохаю тебе, Кейт», – прошепотів він, не відриваючись від її губ. «Я дуже кохаю тебе». Вона кивнула, не здатна вимовити ні звуку. «І прямо зараз я хочу, я хочу». І потім трапилася дуже дивна річ. Сміх буквально пузирився в ньому, проривався з нього. Він відчув чисту радість моменту. І це все, що він міг зробити, щоб не схопити в оберемок Кейт і не підкинути її в повітря. «Ентоні?» – спитала вона, трохи збентежена і здивована. «Ти знаєш, що означає любов?» – спитав він, кладучи руки з обох боків її тіла і дивлячись на неї згори донизу. Вона похитала головою. «Я боюся навіть припустити». «Це означає, – пробурчав він, – що я знаходжу твою зламану ногу проклятою перешкодою. І наполовину не так сильно, як я, лорде, сказала вона, кидаючи жалібний погляд на свою ногу з накладеною на ній шиною». Ентоні насупився. «Жодних енергійних вправ протягом двох місяців, га! Щонайменше! – зітхнула вона. Він усміхнувся. В цей момент він виглядав, як справжнісінький гульвіса, як колись звинуватила вона його». Ясно, пробурмотів він, я повинен діяти з тобою дуже-дуже ніжно. Сьогодні увечері хрипко прокаркала вона, він похитав головою. Навряд чи я доживу до вечора. Кейт захихотіла, вона нічого не могла вдіяти. Вона любила цього чоловіка, а він любив її. І знає він це чи ні, але вона збирається прожити з ним дуже довге та щасливе життя. Цього достатньо, щоб дівчина, навіть з зламаною ногою, стала по-справжньому легковажною. – Ти смієшся з мене? – він вигнув брову і потім ліг поруч із нею. – Я й не мрію про це. – Добре, оскільки я маю дуже багато важливих речей, які я повинен повідомити тобі. – Правда? – він серйозно кивнув головою. – Я зараз не можу показати тобі, як сильно я кохаю тебе, але я можу розповісти тобі. – Мені ніколи не набридне слухати це, – пробурмотіла вона. – Дуже добре. Як я вже сказав тобі, я збираюся розповісти тобі, як мені дуже хочеться показати тобі моє кохання Ентоні, пискнула вона Я думаю, я почав би з твого вушка, розмірковував він Так, безумовно, з нього Я поцілував би його, потім погриз як цукерочку, а потім Кейт задихалася і відчувала збентеження І закохувалась у нього знову і знову і коли він шепотів їй любовні дрібниці у вухо, вона відчула дивне відчуття, ніби їй здалося її майбутнє життя. Кожен прожитий день був багатшим і повнішим за попередній, і кожен день вона в нього закохувалась, закохувалась і ще раз закохувалась. Чи можливо закохуватися в одну й ту саму людину щодня поспіль? Кейт зітхнула, влаштовуючись на подушках і дозволяючи його розпусним словам умивати її теплою хвилею. Дій Богу, вона збиралася спробувати.